Дуже дякую, я цього й догадувався, ласкава пані, і може якраз тому і був такий щирий у розмові, ніби тоді, коли до свого рідного дому їздив. Пане Хмельницький, вірте мені, що наше життя під крилами церков має в собі якусь окрему арому, я сказав би навіть окрему культуру, і то навіть гарну культуру. Відбився я від неї, бо так якось складалося моє життя, та не забув її. Раз добром налите серце, вік не прохолоне. Я тільки за роботою забуваю про весь світ, пане докторе. Ввечері, як опинюся сам один у своїх чотирьох стінах, то нараз питаюся, що там тепер робиться у нас. Все хотів би знати. І чужого научайтесь, свого не цурайтесь. Це прості, але дуже мудрі слова. Та, на жаль, ми їх маємо на язиці, а не на серці. Коли б не це, то не так виглядала би нині наша справа Стільки-то наших людей, навчаючись чужого, покинули своє І не тільки покинули, а зробилися ворогами свого власного роду і народу Клюють у рідну криницю Та панім ця тема, мабуть, не інтересна Балакаймо про друге, правда, графини? Ні, цим разом неправда Ви знали мого батька як же ні, знав і зберіг про нього найкращу пам'ять. Так тоді відомо вам також, як покійний ставився до цього питання. Він знав, що наш рід теж один з тих, які покинули свій нарід, і це була одна з його життєвих трагедій. Замало актуальний і енергічний не міг зважитися на рішучий крок і сказати «Вертаю довіри національності моїх предків». Але все-таки він усіма симпатіями стояв по стороні вашого народу, а до вас, пане докторе, знаєте, як він прихильно відносився. Мав більше серця, як до других молодих людей з товариства. На сина покладав великі надії, сподівався, що син зробить все, до чого йому бракувало відваги. Але, на жаль, покійний брат був іншої вдачі. Жив враженнями дня, політичними питаннями не цікавився. На нім і вимер наш рід, не поправивши похибки предків. Я пішла за мамою, але симпатії мої, ви знаєте їх, не буду говорити. Доктор замість відповіди взяв руку графині і притиснув її до своїх уст. Марійка і Хмелинський похилили голови над стіл. Їдальні зробилося тихо, як у церкві перед тебе, Бога, хвалим. Нараз за десь далеко, осінні громи, сказав доктор. «Не було громів у літі, так восени гримить», – зауважила графиня. «І в житті теж так буває. Бурливе літо, а спокійна осінь. В декого навіть надто спокійна, аж скучна. Як у вас? Як у мене, графини? Може, вийдемо на веранду послухати тих осінніх громів? Антоні, подайте на веранду чай». І товариство двома двійками вийшло на веранду. О, тепер, сказав доктор, звертаючись до пани Марії Тепер йдемо як слід парами Ви знов починаєте, докторе, погрозила йому графиня Вибачте, відповів доктор, прибираючи покірну поставу Що з вами нині, я вас не пізнаю Я в гарнім настрою Ось і весь секрет Антоні приніс чай, овочі, солодки і Бенедиктинку Справжній праздник, жартував доктор Ще тільки пташка бракує. Ми собі мусимо колись зробити пташка. Мусимо. Ви будете старим Горобцем, засміялася графиня і собі попадаючи у веселий настрій. Горобці дуже мудрі і бувалі птиці. Вони розжились по цілому світі. і скрізь, однак, і скрізь так само цвірінькають і дають собі раду. Не те, що ми. Ми як тільки переїдемо границю, так зараз зачинаємо на чужий лад співати. Щоб, борони Боже, не догадалися люди, хто ми таке. Стаємо на котурнах, нехтуємо національність, традиції, звичаї. Це все, мовляв, пусте. Ми вже виросли з поповивачів, ми поступовці. Вже для нас не ходи Грицю не театр, а маріонетки. Вже народна пісня не вдовольняє наших високих почувань. Вже наша література нікуди не годиться, вже питання нашої самостійності – це пережиток із давніх часів. Одним словом, ми – нові люди. Я бував трохи в світі, бачив і чув не одно. А все ж таки, як добре грають Гриця або Наталку Полтавку, то вихожу з театру, як із Силоамської купелі.